مصاله دې <دكاركي> <لئن مخفف> من المسقل پدې <مثال> دریو <دكاركي> شیرو نو کې دا مساله ذکر کای یو <يو> مصاله دا <كي> دا چې ان مخصوص <مخفف> من المسقل رازي زکا <لدكى> ان کس ان نه كثير او بل د تظیف د وجه نه به ک سقللی د ت ظیف من الممسقل را ځي ان نه نه جوول شي شي دو ممس دا شیکه ان مخفف من الممسقل را بیا بیاي اې اعمال قليل له اهمالي کثیر دي. بیا یې کم دنو اې اعماله قليل له اهمالي کثیر دي. ډېر کم چرته بیا عمل کوي اکثر په کې کومونه به ادا نه کوي بیا عمل کولی لَكَ اِنْ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّا رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ یو قول داری چیزا اِن مخفق من المساقل لے او قول لنی اسم بے احمالی کسیر دکا دے چو مشابهت دے فیل سرہ کام شو بازی مشابیحت د فیل فرزو شو خامش احمال شو او بازی مشابیحت د فیل سرشتا نه اعوال شو تریمه مسلا شیبیا زدی په خبر کی یعنی زدی پہ حیث کی لام راوڑل بیا واجب دی لام اپتدائیت آکی دیا راوڑل سدی واجب دی دریا مسله لام اپتدائیت آکی دیا راوڑل سدی واجب دی نازکا چپا تو لگی ان مخفق من المسقل لے او که ان نافیه وک ان ت ا د یوم را دیگه د دې دواړو فرق دا دی چې ان نافیه راشی په بیا ب لام ني او چې ان مخفف مله مسقل فش راشی په بیا کې دنو لام ابتدایي په کې لام تاکیدیه ب کې وی ا ثلورا م مثلا ک چر تاكي. دا مضمون د جملې نه او د قرائنو نه دا خبره ظاهره و خبر چې دا ان مخفف منل پس خل نه د ظلم نه استغناخوم جایز ده اللهم نه استغناسه ده جایز کچرت اكيد قرائنو نه دا خبره ظاهره و چې دا ان مخفف منل سقل بیار் لام ته سراجہ تو یعنی مون خو صرف لام دیلارو أГ法و چه پتا و لگی چه دا این مخدفظ منال سقل بیارد من چه در نشته و چه ضرورت نشته نه یز لام دیمیکنه دست پرس خون دی چه گی نئے بس خاما خواب اللهم امنی دلام پا کونک جنب کھوند و لکا داغم مساله واس چه صرف داوه چه من بتا پتا و لگی چه دا این مخدفظ منال المساقل لهم. كما أنه لا يوجد من المساقل لهم. لأنه لا يوجد من المساقل لهم. في نظام المساقل. جي مخفق من المساقل شيء. نبياد الدخول في ناسخ بانده كثير الأخوذي. تو پسي بيا أفعال نواسخ غير راجي. سیر په کو چې کم نهنو ته پسې د فعللی ناسخ لکه اف ناقسه افال مقارببه افال قلو دا بیا پهې پس کرن ډر ډر کقییا کې یا کې علاه بسم چې د ان پسې راغلی یو د افالې نهسی خوونه اوروست ور پسې لامې شوی راغلی بس शास्त्र کې پټه کا او عايشه دا ان مخفف من سقل ثقنه اوس په معنا په پېښه کا سره کوي په کچاري وی اوس راځه دا واين كانت لکبيره الا على الذين حد الله واين كانت لکبيره ال صحيح دا کار واين كانت عام تور مانا کی اگر چوی دا گرانده حالتا مانا, مانا وَإِنْ كَانَتْ لَا كَبِيرَةً يَقِينًا چِدَا کَار گرانده وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْ صَارِهِمْ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْ صَارِهِمْ اگر چې ماه به نه کو او کچرې معه به نه کوي و یا کاول لېنایقیینن تعریب دي کاافران چې تا اوطرري و یارې چې کمدونو په نه نظرو بانندې یقیینن مع وین کا ل دي او حنا ایلا کا وین کا چ نه وین کوون تاام قبللي الله منغاافيل وإن كنت من قبله لمن الغافلين دا ما نه بنکای اگر چې وی ته مخکې خبرو خبرو دا خبرونه نه یقینا وی ته مخکې دا ناظرې درې د قران نه خامخا دا خبرونه دا خلتی په ترجمه کې ډیره زیاته ده یو سړی لسی ترجمه لیکلی و تفسیر مالې راوړو چې پلان کې پلان کې پلان کې به تفریس کړی ته به تفریس خپاتې جاما زوخه تخریزن ولانی ما که شاوروم یم زه ما, ما کو. کو. او بیا په تصوير او قران باندې بده څنګه تخریس کو زه دا نه شم کوم وېځه خير دلګو ګوره بیا و بیا و دې کړم ما له پمې موري کارت کې را کوم نو او ټول کتلوم ګران کاری کمپیوټر کې سو کتې شي دورا نو ما دا مشهورې غلطۍ چې دې دفکه ګورو من تاقم دورم لگی خولی خولی غلطی رقم معلوم یید، انا یزمون دا اولتی دا اولتی. هغه واخولی ما شعورې لغزی غلطای شي دی غلط دا ګوره. یو څومره شعور غلط زایونه او غافکش عندي غلط دی ګلو. او دار لم ولا ذا و ان کان لا ولا ذایونه چی دیګا؟ دا و ان ذا زایونه. تاسو په خرمان بجید چې یې ویش ته نزیات تی دیر دی. هغه ټول اگر چی لیکلو. ټول نمبر ته ولي او دا د ایتونو باندې مې متولکل یو استبي زوینه متولکل مې مابه سر سری نظر فردا دا وکاتو او دې کې دا استوی شغله تایې نور مامه نه دې لیکنه دې کته لېستیا ما د 14 ټوټه نيشته او ما مشوره زما دره چې ازلت پراجین سره یا فتو رحمان سره موازنه کړې نو ډیره ضروری خبره وای او کاغذ سره موافقه نه نو بیا تاسو وګورئ چې سره دې غلطو چاپ کول جایز نه جایز شپې لانی دې چاپ کړې لور کال شو بیا ل چاپ جوونه دی نو لکه دا خو لې ترجمه خو کار نه دی او خو بران کار دی د قواه دی ها سره دا دا مونږ ځان ته شيخان واي مونږ خل قآان او بس ګور ونه او بیا چې کوم نهنوغلطتهغل ترجمې کوو را خصوستهګورې د اف کوئ تا و ډېر غطېږيزی غطېږي تا د فین مثلله کې را ځي بی پسیبا ان مخفف من المسقل پسیبا رازی دا افعالی نواز سیخون آه کلا نا کلا را سیگی گی چھوڑو چھوڑو شیرونو می رونو کی سر مرگی کلا کلا ہو لگی غیر ناسیخ وار پسیم سیشی راشی غیر ناسیخ وار پسیم سیشی راشی شلت یمینکا ان قتلتا لمسلما حلت علیکا عقوبت المتعمیدی شلت یمینکا ان قتلتا لمسلما این قتلتا لموس این قتلتا دا قتلتا ورمس را غلطه دا فعال غیر نواسی خونه گنا و دا مرلک اشاز کرنا در نادر کل ما دون ما دون با دا دری شیرون و دا دری شیرون و خلاصه تاسخوا و ریضا عرز کلیشو دا خیره سرا اب ترجمه وخف صفات ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تخملو وخف صفات ان فقل العمل سپکړې شوې ده خفيف کړې شوې ده ان فقل العمل بیا ور کول د لسوي کمی هو تلزم اللام اذا ما تهمل لازم وی لام تاکیدیا په خبر د دیواني چې کله دا محمل کړې محمل نی کنا نبی اخو فرق خود دو نافی یو چا معلوم دی صحیح دی کنا بیا خو دو نافی یو دی ان مقفق من المسبق اللہ عمل سره فرق سو شو معلوم شو نبی اخو لام تاجته نشتی خو کلا محملی بی اخو لام تسدی تر زکه غزار خلق محمل لور گئی واروب مستغنی عنها انبدا ما ناتق آراده معتامدا وربما استغنى دنو... و... عنها ان بدا مناطقن اراده معتمدا او دير کراته چې یا د کل یادکل نہ کلوه کل انا کل چې کوم مستغنی مستغني کړي شوی ده ان مخفف من المسقل عن هذه لامنا ان بدا كخاره وي چې کوم ما ها خبره چې ناطق اراده معتمدا چمو متکلم اراده کړی دا د اعتماد کون کې په قرینه باندې یعنی چې مو متکلم په قرینه اعتماد کړی او خپل اراده معلومه دا چې دا علم مخفف منل فسقلن بلا امتاجته والفیل اِلَم یَکونا سِخَن فَلَا تُلْفِیهِ غَالِبًا بِأَنزِيمُ سِلَا والفیل اِلَم یَکونا سِخَن فَلَا او فیلو که ناسخ نیوی بیا مموما دی دلرا تیر زلی چې کمند نو د دغی ان سره چې کمند نو جوختو د دې ان سره جوخت راتله بیا نشي یعنی غیر ناسخ د سره راتله نشي چې رازی و سره نصبو سره رازی ناسخ پو سره کیږي رازی پنځمه مساله تقریبا هغه د ان مخفف ان المسقل فشوی تیر شي ور سره د ان رازی که خیر بیا ده Thank right.